Të gjitha mirë njohi dhe falëndërimët më të mira, më absoluta i të hojnë vetëm Allahu Gjellë Gjellaluhu, zotit të botrave kryusit të gjithësisë për shëndetit tona, për shëndetit e Allahu Gjelluala, rahmeti, bekimët e ti, qofshin bë më të mirin dhe zëtriju në pengambarve Muhammedin sallallahu aleyhi vësallam, bë shokët e ti besnikën, bë faminët e ti të ndërshme, bi bashkëshorë të ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Të të vazhdoj me leje në Allahu Gjelle Gjelalu hu në këtë varkë të ligeratave, serial të derseve, bi e qkrimin e pengamberve të, të dërguarve të zoti Gjelle Waala, njërëzve më të zxedhur të ti, njërëzve të cilat nuk i ka përsërit historia as nuk i përsërit ndë njëherë Në ndë një ko, e që Allahu Gjellewala i ka shkoci disa prej njarjeve të të tëre që tjenë i bretë mësim, udhëzim për neve në jetët e tona. Kemi ngellë në fillimin apo fillët e familjes Ibrahimit Alehi Salatu Veselam. Tek Ibrahimi aleyhi salatu e selam gjdo pengamberi cili vjen pas Ibrahimi dhe e mozd do të kthejnë atë të Ibrahimi aleyhi salatu e selam nga se e përmendëm në legjeratën e kaluar ku Allahu Gjelle Gjellu hu e përmendi se pas Ibrahimi të gjdo pengamber është prej bive të ti, nipave të ti e kështë mera andaj gjdo pengamberi cili vjen pas është prej Pasardhë, pasardhësve të ti Alehi Salatu Veselam Në ligjeratën e kaluar shkoqitëm dishka nga jeta e lutit Alehi Salatu Veselam e sot e kemi një pengamber tjetër e që pas këti pengamberi do të kemi një varg disa ligjeratash bi jetën e një pengamberi tjetër apo dy bashkarisht ta pejgamberi valla i Isht Jakubi bashkë me Yusufin djalin e tij na alayhimussalatu wassalam përmendëm që Allahu xhallavala kishte dërguar Lutin pejgamber në pjesën e Jordanit atje afër detit të vdekur dhe i kishte përmbys Allahu xhallavala për shkak të mohimit, refuzimit të besimit dhe konsumimit të disa veprave më të liga të cilat i kishin shqip si populli parë mbi ruz, mbi sipërfaqën e tokës. Pastyre vjen një popull tjetër që Allahu e ka thujt qaumu medien populli medienit, populli i medienit. Medieni është kabile, është fis i cili përkatësohet te medieni e që medieni është djali i Ibrahimit alayhi salatu vesselam. Pra Populli mejedinit në Kur'an i përmendur, populli Shuaibit. Pra i ka këtë dy titull, këtë dy tituj, populli Shuaibit dhe populli mejedinit. E ky popull është babgjish i tërë djali Ibrahimit alayhisalatu wassalam, etjë kur janë shtu dhe janë shumue dhe janë zgjeru si popull, të cilët kanë jetuar në pjesët e Shamit dhe Hejazit, gatishullit arabik, atje Kër janë bo popull i fuqishëm, zakonisht e përmendëm në legjerata se kër Allahu ju jep komoditet të popujve, atë rebelohën e Allahu ju dërgon për nga mber për të drejtu ata. E pas popullit të lutit i cili ishte djali vlaut të Ibrahimit Aleju Salatu e Selam, vjen ki popull tjetër popullit Shoaibit. E që shuaibi ishte prej nipave të Ibrahimit Alehi salatu Vë selam Pengamberi zxedhur i Allahu qëllu vë ala Pengamberi sallallahu alaihi sallam Ka than Katër pengamber janë Arab Prej tëre Ky sot meneve Cili është Shuaibi Alehi salatu vë selam Pra ishte hudi Ishte salihu O shuaibi Dhe është Muhammedi sallallahu alaihi sallam Prej pengamberve Arab Dhe pas shuaibit pas Shuaibit vin ngjalljet e tjera të sa të kanë mbajnë me Isħakun dhe Jakubin dhe Jusufin e kësaj herë deri tek Isa alayhi salatu wa salam. Populli Shuaibit është popull i çuditshëm. Popull me me një grumbull të dëqçijavë. Jo me nit këçe, po një grumbull të dëqçijavë. Mirpo ajo që e veçon Apo mësimët e sërat veqohën nga kjo nëngjarje Janë shumë ma të dalume për të tjerave Ju e patë se të ademi, të, hu, të nuhi, të hudi, të salihu E të shumë për nga mber Konflikti, konflikti ishte të besimin Allahum Pra, për lesha ishë mi besu Allah Musë mi bosh shirkati Dëmonë, këtu, këtu ishte boshti problemeve Propudi, Salihu, Nuhij alejsalatu wassalam, Ibrahimij alejsalatu wassalam kishin problem me kishin problem me me besimin Allahu xhallahu ala. Ndërsa ngana trashmuria e pastër ju kishte ngel, çka? Ju kishte ngel disa drejtësi në trajtimet mes vete, në raportet mes vete, në tregtitë të tyre, në pazarrat e tyre, në shitblerit e tyre ndoj nuk gjem shumë fokus të pengamberve në këto pika e të shua ibi përshka kalimit kohës përshka këzgjerimit të, të vendive dhe popujve që i tani pas shirkut e që në përmjet shirkut a i synon këto sende dhe kufrit synon këto sende e të shua ibi ishin mbledh të të këqia normalisht edhe pas populli të lutit i cili ishte shfrenu me një shfrenim shfrenim të, të quditëshem e të populli me djenit është një send shumë interesant e që ka të bëjë me neve. Çë ka të bëjë me neve në kohën tonë. Pse në kohën tonë te populli me djenit krahas shirku dhe kufrit ishte prish edhe përgjithësia. Kishte kishte munguar edhe morali. Ishte shtuar korrupsioni, ishte shtuar ekeçja më të madhe në popull. E Allahu Gjelluala e zedhë njën nga njëpat e Ibrahimit për të dërgu të ki popull e për të drejtu atë popull. Pra, jashtë të shirkut, shuajbi u mundon të mi regullu edhe sejnë të cëtë ishin prish e që në popuj të kaluar kishin ngell të, të pastra. Andaj, Allahu Gjelluala këtë njërë e ka të regu në surën El-Araf dhe në surën El-Hud e që neve dhe të shkoqitnë nga surja hud, dhe të shkoqisim nga surja hud, dhe nga kjo në gjarje, dojna medal me disa pika, e pika kriësore, përveç titullit në gjarja dhe jeçkri mishu ajbit, në dojna medal me një pikë kjetër, e cila shumë me rëndësi të randë, dhe me përgjithsi të ma dhe për neve si musliman, edhe ajo është, cilat janë refleksët, çka reflekton kur dikush i ka besuar Allahut kur dikush ka bëu ose bëu musliman dhe i është i është për ul Allahut çka duhet më reflektojë do më duhet më reflektojë diçka në -ku kuptimin çka do të më bëj se kur ka besuar në zemër do të më dalë jashtë ajo e çka kur doli jashtë ç'i shdel ç'i shdel domethënë njeriu duhet me pos shumë kujdes sa ajo çka del jashtë është Reflektimi asoj qka është brenda, pastaj kur dale jashtë, ajo nësë është e keqe, që ka me bo? Ka me mundu e me, me arsjetu e se, a ba? Se kjo është e pastor, se unë jam i pastor, e kjo është e mirë, se unë jam i mirë. E do të shumit e populli Shuaibit, qishkan dhe viju në, në këto pika. Thotë Allah u gjellovarën e surën hud, pas popullit të lutit wa ila midyana akhahum shuaib. Ne kemi dëlguar tek populli i Midjenit, e që janë prej fisit diolit të Ibrahimit alayhi salatu wasalam, vullahon e, e tyre Shuaibin. Qal ya qaumi fa o popull jam, ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Poruluni Allahut madhurime dhe me ibadet se nuk keni të adhuruar me merit përdeq ati walatën kusul mikjel dhe e që të prejtë që këtë dheja na dhëtë më dalë na folëm shumë për për tkeqen edhe për shëmtimin edhe për liksin e shirkot dhe thamë Allahun nuk toleran in Allahe lajë gëfiro e njushra kebi Allahun nuk toleran dhe nuk fal ti bat ortak ati dhe e patë se që ka ndodhë me popuit i ka përmbis Allahun i ka shkatruhe i ka qërënjohës nga nga egzistenca dhe ka thënë Allahu Gjellewala ke enahum aqezum nëkhle ka nëngel si kur trunga të palmave pakoka khauje të rënuar boshatisur se kishim ba fesat e fesat i ishte në orta këllëk ndaj Allahu Gjellewala e të populli shë aibit ka diçka tjetër. Te populli Shuaibit ka diçka tjetër dhe na kena ndërlidhshmëri me popullin Shuaibit për shkak qosë prej arabëve dhe Muhamedi alayhisalatu wasalam është prej arabëve. Dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam e ka përmend Shuaibin dhe ka thënë "Dhe ke khatibul anbiya". Ka thënë që është orator i pejgamberëve, prokadit me vol, shumë mirë dhe dënimin, a, dënimin do dhe ta shohmi Populli Shuaibit e kanë morë nga loj i begatis E përmendën një fjallë të djetarë dhe që kanë thamë El adhe buje ti mingjin sin naim Dënimi vjen nga loj i, i, i begatis Por që i mu fir aunin e ka dënu me uj Në mrudin me miz Ja ka fut mizat në hundën e ti Për çka? Gasa i thekja unë i kam ndorë gjalesat E Allah o dha qenë i miz dë vogël Masa i ki ndorë lërgoja E kështu me ratë Popullën e shuaibit, Allahu e ka dënu me brit. Sajha. E ka lëshu një brit më të madhe dhe ka ngell të shtangur. Pse? Nga se e ka në prit oratorin të folorit të but, të folorit të mirë, të shuaibit me një leci, me në refuzim, me rebelim. E Allahu i ka hesht me me brit. I ka hesht me brit. Edhe ja u ka dridh, Tokën, pra i kanë posë di dënime Britën dhe Rajyfe Dënim me tërmet dhe dridhje Të tokës Thotë Allahu Gjellu Ala Tha Shuaibi, o popullë jem Mos adhëroni dikan tjetër për dhe që Allah Edhe thotë njëri Prej djetarve të Egjiptit Prej djetarve Kolos të dijes Autorin një tefsirit të madh Në njëhije të Kur'anit Thotë dhe Shuaibi E njis nga kyqja dhe zbërthen qka do me thonë kjo mi ba Allahu qirkë do me thonë, shika Allahu në gjuhën e shuajpit në thotë o popu dhe jemë mos i bani ortak Allahut dhe e kjo dheja është tefsiri kësaj shpjegimi kësaj, zbërthem ta zbulon të jë ta jepë matë thjeshtë e cilë është kjo? thotë Allahu gjellë vë ala wa la ten kusul mikjale wa l'mizem Mos mangsoni, mos bani hile, mos bani mashtrime dhe korrupsion në në Varg, në Kandër, në Peşore. As në Mikiel, as në Mizan. As ku matni me litër, as ku matni me kilogram. Çfarë do të shitni dhe bleni, dhe çfarë do të i peshoni? Mëzbani nukësan, a i dhe në nukësan? Mëslini nukësan, diqka. Kur ta jope parën, kaqë, aqë jepja sa duhet. Mëzbani nukësan. E tash, kjo është përgjëtsia e besimit. Shua i bja u ka shpjegu, qka, qka posinoj? Pra, pra pëkthena, nga kjo në gjera duhet me dalë me në disa pika. Nëse na i kena besu Allahut, qka duhet me reflektuhe? Sa është përgjithësia e madhe me i besu Allahu xhallahu ala, shumë është e madhe. Dhe drejtatort kanë thënë, me shikou Kur'anin, për kënd vijnë më shumë çortime. Ki, ki ka dallim, çortime dhe dënime. Dënimet vijnë për jo besimtar, për shtiqjet. Allah i ka dënuar kush i ka vallllaut shirk, do të bëj mushrik. Mir po, çortimet në Kur'an, a janë më shumë për besimtar apo për besimtar? Për besimtar. Allahu më shumë na shordon neve së sojë në ve sy nën mëna drejtua. Mos jena besu, ju keni përgjecitash. Ju keni përgjecitë derisa Allahu i çorton edhe pejgambert e tij në Kur'an. Ya ayuhan nabiyy taqilla. O ti pejgamber, ki frikën Allahut. Kë çortem? Kë është çortem? E Shuai i bëjë thon ta. Mos zgabonim me bohile në në peshore, çë ç'nën kupton kjo. Nën kupton se hile në peshore oj defektna në, në besim do ish durr me mosbesimit a ka mundësia i cili e ka besuar se Allahu është raqib mbi çirës i nuk i hiq kur gjah muhit është e ka e ka e ka nxon njeriu nga të gjitha këndët dhe njerëzit a ka mundim me bohila mëshore më nën e ka mundsi pse sepse ka besuar do të thon ka besuar në Allahu dhe do të shohmi se veprimet e tyre ka nërgumëntuwe se nuk kam pas besim në Allahum gjelle fi ula pasaj thot inni e rakum bi khairin wa inni e khafu alaikum athaba jau min muhito ka thon une po ju shof juve me t'mira inni e rakum bi khair jam të ju po me me t'mira, ju ka thonë Allahu furnizim t'mir ju ka thonë Allahu gjellewala komoditet luks, jet e kështu me radh Mirë po të shka E khafu alejkum Kam frikë për juve Qa kam frikë për juve Shikone Ibrahimi alej salatu e selam kuri, kuri folte ati mbretit Kuri folte poplit vet Nuhi Gjithë më një përmente Kini frikë se po tutë na për juve për nimetet që e gadan Allah Se val Për nga mërë të di një mesele Kur Allahu t'i jep dikujt nimet A rëzik Rëzik qka do mi ba me ta Nëse falenderon Elhamdëllillah ka shpëtue Po nëse e prit këta dhe i del Karshini metit me mos falenderim Ata rëziku është shumë i madhë Rëziku është shumë i madhë Anda ju kanë dhëmë për nga mërë E khafu alejkum tutna për juve Kanë vrik për juve A dheve ju mi muhit Nga një dënim në një dit E cila është shumë e fshtir është gjithë përfshirëse Qa da vëndon muhit I hata i thojnë Kur ti nuk k mi jik nga një vrim, s'ka, s'ka dritarë, s'ki ka medalë. Thad Allahu Gjellu B'ala, vëja qaumi, auful mikjela vol mizan, bil kështu. Njëtën shpreje, njëtën qëllim me dy shpreje, njëtën mësim me dy shpreje, që na e, e, e përmendëm të njërja Ibrahimit, se nëse smerëve është dy kush me një shpreje, kalon në shpreje në tjetër, apo dy kush tëtë, unë e veshtë që shtu ka dhe bota vetë. Unë e veshë këtu kam e thirr, po shkon. Do të më kaluë tjetrën. Ibrahim ia dha në një mënyrë, nuk shkoi kë. Provoim tjetrën, provojmë tjetrën. Shikonë shuaibë. Për njëtën meselë, për për kandorin ful, për peshorën. Niheriu tha, mos bani hile. Mos mos mangsoni, mos alini mangët peshorën. Tash çka ju thot, për njëtën meselë ndriçë ju thot. Wa uful mikiala. Blotsone Plotësën e peshorën, plotësën e matjen, jepën e të plotë, e ufu, u efe është me plotësu në skajet matë mundshme të diçkajet. Në skajet matë mundshme të diçkajet. Andaj u efi, i thoi njëriju të cili e mbanë përëmtimin, por vendë saktë kërduhet. E pëse shu ajbi ja u thangë këtë diforma, për mi ja u shpigu. Nëse se më rëdhe është në të parë në herë, e dytën. Disa djetarë kanë thonë, kjo e dita është ma e madhe. Pra, mi adhon njëri ju të hakun, mi adhon njëri ju të hakun, edhe mi adhon jepja hakun, është prejje maj e fuqishme, se sa mi adhonë, mësja ha hakun. Mi adhonë dikujna, jepja njërzve hakun, është maj e fuqishme, se sa mi adhonë, mësja ha hakun. Ha? Se njëri ju shpeshar me ndonë, se nuk i kumë hi në hakë. Jo, kërë një dhërshë jepja hakun, të ajt installohet se ka përgjëtsin dhe jati. Andaj thawa, e u full mikjel, plëtsoj një peshorot, mush në mirë, mush në mirë. Disa djetarë kanë thonë, ka dashmi ju thonë, edhe nëse jepë një pak ma shumë, është ma e sigurët për juve, se sa, se sa, me lonë mangët. Apo, për shembo, nëse ti jam bush, po e zojmë, aje ka kërkuve një kilogramë, e ti ki dhonë një kilogram e disa gram ma shumë ahub diska, asësit vetëm më nëtështush përlimit Allahu Gjellohala po një gram ma pak o shumë e rëzikshme se stafalaj, ditën kër nuk ka kilogram edhe nuk ka nuk ka moshit bleri, atarë lipët me pun talip, një namaz talip talip një vej për të mirë që ka thamë për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam andaj tha, plëtsoni, anip se jip një pak ma shumë jo ma, ma kaj bil tist me drejtsi. Pasai tha: Wala tabhasu an-nasa ashya-hum wala ta'thu fil-ard mufsidin. Dhe mos johani hak njerze. Mos joh un boshtni dhe mos joh na perkam ne njerzeve hakun tabhasu bakh bëkhas sht kur ti diçka e ka çmimin e lart e ti do me marr me lir. Apo Andaj Allahu Gjellewala, kur e shëtën Jusufin Aleyhi Salatu As-Salam, qka tha? Wa shërau, bihi dërahime ma'duda, e shëtën për disa dirhem të paktë, themenim bëxë, me një të shmim shumë të lirë, me një të shmim shumë të lirë, në nëse s'kish kush me ebleja ta. E, qka tha me thaën? La te pëkhasu në nësë, mësja uhani haki njerëzë, apo, për shemblë, kur dikush ka autoritet, kur, se ta shpo folë për shqitë blerje, po kalan prej shqitë blerje në regullët përgjithshme, mësja uhani haki njerëzë. Kur ti mundohësh me trajtu babën tanë, si të cullin tanë, ja ki hangër hakin, sa prindi, e shprindi e fëmija, ja të shë fëmija. Kur mundohësh me trajtu e të madhin si të voglinë, ja ki hangrë të madhë edhe të madhët hakin edhe të dvoglit se këta e ki ngritë kus duhet ata e ki ul kus duhet ta për nga mberi sallallahu aleyhi sallam haditin që e kanë dhirë imam Ebu Davudi ta për nga mberi aleyhi sallatu aleyhi sallam innëmin i gjilalilla i kramu dhi shive ta për nga mberi sallallahu aleyhi sallam prej shenjave të madrimit të allahut ashme madruhe plakun i cilë është thinë i është zbardë mjekra dhe i ë Floku, pëse? Sepse kjo refleks i madhrimit Allahot. Rëtë tje di se një njëri cilë është moshue dhe me me respektua ata është për madhrimit Allahot. Shikon e shua ibi që ka i thotë. Wa la tebë khasun nëse është je e hum. Mus mundoni autoritetet të mdoja mi mur lirë, apa? Nuk mund është profesorit me trajtu që i shtushtë ti. Arsim tarët mi dhanë, që se unë po du muullë që ati të dhe njëtë. Kjo është me, me prish rendin Që është të, të cekmi se shuajbi në fund një thot Vela tu fësidu fil ard Mose prish një rendin Në ajet surë al-Araf ka dhon Ba dhe islahi ha Pas i është ndreq Qështë është ndreq Të fësiri maj mirë që këtë ajet është të fësiri e Hasan al-Basrijut A kemi do gju për këtë njeri Hasan al-Basriju Njoni prej njerëzve cili kalin në kone omerit është rritë në kone othmanit e ka qenë një djalin rob, një robëve, një robëreshtës dhe një robit kanë kam peng të luftës dhe kanë djerë këtë njerit madhë ki ka qenë komentatori Kuranit e ka komentu këtë ajet ka thanë ajetinë që ka dhe me thanë bëxë, adi që ka në vëndë me ullë prej autoritetit njerëzve, prej qmimeve të njerëzve, prej, prej vlerave të njerëzve ka thanë idhara e të nëse jetë e fa dhalun kur ti shifsh njerëzit ende në pozitat të ndame Shiko, endë në pozitat të ndame, prind i prind, mësusi, mësus i mësus, hox a hox, djetar i djetar, fëmiu, fëmi u fëmi, gjematli u gjematli, e kështu me radhë, kujdestari, kujdestari, gjdë kush, mjeku, mjek u mjek, nëse i shifë një kështurë në ditjet, gjdë kush në vendin e njët, fe innehum ala kajrë, këto janë në kajrë. Wa idhara ejten nësë, fatasë në nërbasriju, Kur t'i shikosh njerëzit, kjo shpjegimi këti ajetit të ndërshëm të Allahu, gjelloha ala, të begatëshëm. Ka thonë, kur t'i shikosh njerëzit, jetë e se u ouën, jam bo barabarë. Jam bo barabarë. Dikusht të të po, asë banë mu barabarë? Asë është mirë mu kom barabarë? Barabarë kuna ka thonë Allahu barabarë dhe të dalunë kuna ka thonë Allahu me dalunë. Me i ba Allahu sejsh dhe barabarë, me barabar. a gjëru barabarë. A bohë, Me ba dhe me, me në vopë baraz, në vopë paraleln e adhuri me kjo është tamam. Në hax barabartje. Këyti ihramin i mevesh. S'ka ti tash e kam këmishën done 100 euro çish ka mundësi me hek. Kimi hekim mevesh ata prej prej 10 euro ihramimse, çfarë ta ka caktuar Allahu i جل و علا. Këtu paralel. Mir po. Në disa vende nuk ka paralel, se prishë rendi tokës, s'ka dash Allahu çashtu. S'ka dash Allahu çashtu. Vetëart kanë thënë për këtë argumentojnë shumë argumente ka thënë Allahu xhalla wala wala terfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi mos i ngritni zonat e juve mbi zanin e nabiit pejgamberit juve sallallahu alaihi wasallam fatahbat a'malukum eto zhdukën punët e të pun të juve ha me një të ngritur të zonave zanën e kum ngrit pak i vajdi para kujt e ke ngrit e ke ngrit para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam domethan që pozitat se janë të njëta, nuk mund është me folë ti me kanë dush, i shdush. Apo, ande Ibrahim i dheke ja e beti, oba, oba, jem. E poplit, dvjati dheke o populli jem. E mbretit si mbret, gjdëkujnë e ja jepke, pozitën e duhur. Pe nga meri sallallahu aleyhi osellem, kër ja dërgojnë letrat e kërkimit për të pranu islamin, gjdëkujnë e trajton të veçanërësht, apo. Kështë ka studiu historinë e dingëta, vetëm n për të trajtuar se pejgamberi alayhisalatu selam edhe edhe kush do të qoftë e lën pozitën e vet Hirakli ishte mbreti romakëve mbreti romakëve kur ia çoi letrën pejgamberit sallallahu alaihi وسلم për anë u islamit me çka tha Bismillahirrahmanirrahim min Muhammedin rasulillahi me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërsit prej Muhammedit të dërguarit të Allahot deri, deri ku? deri të një shka atje, dhe dhe një besimtar, po? a i shka ishtë, nuk ishtë besimtar, mirë po? a i tha, deri të një fminja atje, deri të kur kush hiqi, jo, jo, jo, lezzani në sahib Bukhari, në fillim atje, ila Hirakl, adhimi rum, der të Hirakli, maj madhi për i romakve, Kjo është trajtimi. Wala tabhasun nas ashyaehum, mosiul li chmimot dhe vlerat e njerëzve. Çfarë dikuos ti aty? Çfarë dikuos atë leje? Ila hiraqal adhimir rum der te hirakli mai madhi prej prej romakve. Po ai më i madh është. Unë nuk e dam më i vogël prej romakve. Nëse kish lezuaj kur e kish marr letrën, po m'thirr në besimin e Allahut apo më i vogël un po i madh jam. Unë jë mëj madhi E si kur Ti apodon me në nxmu Apodon me e dhirë Ka dojsh me e dhirë Atar jë mëj madhi Dhe ja kam i ratu Për nga mberi Sallallahu sallam Dhe i tha Eslim teslem Ju t'ik Allahu E gjrake më rratejn Tha pranoj e ti islamin E pranojnë mës ti e krejt Pranoj e ti islamin E pranojnë mës ti e krejt Dhe kjo pranimi jo ti Nuk është si pranimi të tjerve Vala të pëkhasun nës Kjo ës Kjo është zotëria e pejgamberit. Nuk i ul çmimët, nuk i ul autoritetet, sepse në pordhosin e autoriteteve, e autoriteteve nuk ka ngritje të Islamit. Jo. Ngritje, andaj thotë o Zot, udzoje një për Di Omerave. Allahumma qawil Islama bil Umarain. O Zot, fuçizoje Islamin me Di Omera, me çelot Di Omera, me ata që udhzu e tjetri që u kanë propozim e që Allahu se ka zgjeda të propozim, cili o kanë Ebu Gjehli Amr i binu Hishem Ebu Gjehlin ka dëshiru me uzupe nga mesam Pse? A dini pse? Ka të qenë autoritet e kur të zohën autoritetet Po ta shë du të me folë drejtë se nuk është kur të uzuot uzu, uzu, një autoritet një islam si kur me njënin qarqi që ati uzu Allahu, Allahu është përblevët e dhe hajka me morsë përblimin Po nuk është njëtë Allah i dashur Nuk është nj Filani prej njerëzvatje, nuk është njët me pranu islamin Hirakli, edhe me pranu islamin qatë jetë një bëdëvi, a po, nuk është njët, e thapë nga medesam, eslim, teslem, tik Allahu, e gjëra ke më rratejnë, Allahu ta jep shpërlimin, jo si tjerve, a po, muslimanve këtë ka mjëllon shpërlimin, ti ta jep dy fish, pse dy fish, se je autoritet, andaj, Shua i bi ju thanë të popullit të tina Vala të pëkhasun nëse e shje e hum Mosi ullë një autoritetet Dhe mosi në përkambni njerëzit Sepse në përkambjen e njerëzve Qëka ndodh? Qëka ndodh? Shikona Hasan Arbasri ju tha Njerëzit janë në kajrë dhe mirësi Pro janë dhe hatë Kurt janë të dallum Në momentin shka parazohen Apo ti si unë njët Na me pengamere njët Apo nuk jena njët Ajo është, ka pika të përbashkëta Beşer, njeriu është edhe ai, po ka pika shumë që dallohet prej neve. Ai na barabart me Ebubekrin? Nuk jemi barabart. As Ebubekri me, me atë sahabien më të vogël i cili ka pranuar Islamin në çlirimin e Mekës, nuk janë barabart. Edhe Allahu ka thënë se si janë barabart, la estawun, si janë barabart. Ai i cili ka besuar para çlirimit dhe pas çlirimit, çish? Barabart? Ai i cili e ka duruar shtypjen e Mekelive 13 vite, siklet i madh, barabart. Nuk ka as bar drejtësi këjo. Çka ju tha? Së mos mi, pse më e rujt këtë rend? Tha: Mos i ndryshoni dhe mos i na përkambëni vlerat e njerëzve nga se. Çka bëhet? Wa la ta'thou fil ard mufsidin. Sepse bëhet fesad. Dhe ççik i veprim është më e prish rendin tok. Apo si duhet me prish rendin tok, bani këtë barabart ket një ajëna. Nuk jemi ket një onda sir. Nuk jemi ket një. Jemi por për Allahut një. Jemi musliman për Allahut një. Po edhe ky islam na ka dalluar në pozita. Allahu xhellahu alâ ka thonë wa kullan numiddu dhe çdo njeri prej klasave të njerëzve ju jep mi sa e meritojnë. Wa kulli dhi fadlin fadla dhe çdo kujt ai ia jep ja mi sa e ka merituar. Andaj janë edhe pse janë po jan, jan, se s'është një xhenet, po janë me shkallë të shumë të xhinan, janë shumë xhenete, pse se s'mund të mihiti çati ku ka hije në pejgamberi Zoti xhallahu ala. Edhe Allah i ka ndërua, edhe i ka ndryquar ato vlerat e pejgamberëve. Tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah. Wa minhum wa rafa' darajat Elau tha, këto janë pejgambertë e Zotit, çe këto? A janë kë të barabartë? Janë kë të barabartë? Ibrahimi nuk është i barabartë me Shuajbin. S'është. As me Yunusin, as me Enuhein. Shumë më i lart Ibrahimi alayhis salam. Muamed është kurora, kurora më e madhe. Çka thotë Allahu gjë këto? Sura Al-Baqara. Këto janë pejgambertë e Zotit. Nuk janë të barabartë. Do janë më lart, do janë pak, pak më ma pozita më të ulta e disa prejtyre, u e minhum, jo krejt, minhum, disa prejtyre, ju ka folë Allahu vetë, direkt. Qa ka dolem direkt të dhe pa direkt? Dikujt i folë në përmet Gjibrilit, e dikujt direkt. E dijetarë thojnë, Ku, kush është ki direkt? Musa. Musa, ale i sanatës e më është direkt. Drejt për drejt ka folë Allahu, Allah. ja Musa, inni stafajt uke, o Musa të kumë zedhë për veti, për mu të kumë zedhë, po të folë i direkt inni ana allah uni am allah atëra që ka thënë xhibilit ka don shko kallzoi ose po tirr allah ka dallim ka dallim me ta çuti delegacionin edhe me me të ardh vet me të fol dikush apo ba? andai bajtja e ndryshime e ruajtja e ndryshimeve dhe pozitave është prej ruajtjeve të rendit të tokës fa allahu jallwala wala ta'thu fil ard mufsidin dhe mos u bani fesadxhi Mos e prishni rendin në xuan e çu ajbin. Pastaj i thaa: "Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin." Ajet ça ju ka thën Allahu është më e xajrit sesa ajo që ka ju po mundoni me e marr nëpërmjet mungesimit të peshorëve. Dhe kanë thënë disa predijetarë, thotëim nuk e thiri se nga transmetimi i Abdullah ibn Abbasit ka ardhur se këto popullë ka kanë pasur edhe një cilësi. Kanë pasur shumë cilësi. Të liga, një përcilësive se kur kanë kalu tregtarët ja u kanë marr 1/10-ën ushur, ja kanë marr 1/10-ën e e mallrave, e tatimeve. Tatimin u kanë marr 10%. Ma jep 10% mua pas ai kalo. E kjo ka qenë për rezullumit. Prezullumi që e kam pas ki popull. E çe ka thënë se ai bi baqiyetullahi khairul lakum. Fitim me çka jo jep Allahu në rrug të pastra halal është më e hajrit për juve asa ka thon in kuntum mu'minin naseyeni ha besimdar a dikushët e po besimi çka ka të bëjë tash me me këta e ka të bëjë shumë e, e mangësimin peshore e ruajtja e pozitave dhe autoriteteve e mos bëmia ç rregullimeve në tok është prej in kuntum mu'minin se si ti jeni besimdar apo Dhe gjithasht tash besimi ne kena dit, mbi besuat Allahut me lasheve e librave të dërguarve, ditë të zgjimit ka deri ta po. E ku hili tash përgjithësia në raportet me njerëzit, e po. E kjo është ndarja e besimit mes përgjithësive, është sistemet e huaja që doin me na imponuave apo. Sistemet e huaja mundohen neve me na imponu se duhet me nda besimin prej prej përgjithësive në raport me njerëzit apo në ekonomi s'ka më përzija Allahut. Në administratë, s'ka më përzi Allah. Në trajtimët e dhe në lidhjet mes njerëzë dhe popujve, s'ka më përzi Allah. E që jo, ka përzi, e që ka përzi, e që ka përzi, e ka më përzi nga se palca e besimit tësh me, pa, me mbaj të renin të tokë. Që ka thotë, pengamberi sallallahu alaihi sallam të hadith, kullu kumra inë dhe gjithë ju jeni përgjegjës për qytetin. Çdo njeri për ju është çoban, kujdestar, kujdestar i asaj çka ka në vetin e vet dhe çdo njeri për ju ka mëkon për Xhexës për ata çka ka pas në pushtetin e tij. Në njerisë sa kishte pas, një fëmijë, për çka kemu përgjigj. Një njëjëmatës që i pas, kemu përgjigj. Një nzanse që i pas, kemu përgjigj. Një familje, sa të çka i pas të madhe, kemu përgjigj për ata dhe për veprat e tua. Çka thot Allahu xhellahu an ajet e tjera. Vqifuhum innahum mas'ulun. Andaj kjo është kjo është dersi për gjithësi. Reflekti besimit të pergjithësi, më majt pergjithësi për veprat e tua, për vlëvizet e tua. Edhe kur të hash të shka pergjithësi dhe kush të folësh ka pergjithësi, tha Allahu xhellahu an nal li pak ditën e xhikibit, nal lo pak sot. Vqifuhum subhanallah. Vesh me paramendu këta jetë me ledzuhë, me emocionin më të lartë. Vakifu hum, nalëni, kuj të shkuhe. Apo, nga se në akhirat, në akhirat, kanë mu mundu me hikë. Më shpejt dikon, mu më shpejt dikon. Allah thotë, s'ka ku me hikë, kuj të shkuhe. Dhe kur të mundohën, disa njerës me hikë, përgjithsiva, thotë, vakifu hum, nalëni. Inne hun mes ullun, se i kena do pykje për këto njerës. Mes ullun, mes ull, është ai cili mi dhe të Na kina mi u popytje, a po, tes kina mi u shtim, provim. A bashkë pëmënën se kimi kalu qashleta. E jahsebul insanu, a me ndon njeriju, se është kryuar su dhe kote e kote qashtu. Qkat do qitë bëjës kina me më mërë logari? Jo, jo, jo, nalu, pak, vakifuhum, kimo ndalë qëtu. Për shjellët e tua, për dheprat e tua, për gjuhën tane, për për dorën tane, për kamën tane, për shikimët e tua, a po, shpesherë. S'ka shher mojna ma fi tuje hanaj min e Allahit me nashti Allahu zjarr me nishikim apo s'ka shher ke okay. ba ba bravo do të sapo analizoj pe lexratën mir po kjo është realitet vëllazë me nishkim te për uldi kanë apo fudail ibn yadi thotë ke kanë frikë se kur e nënçmoin një çën Allahu thotë mos e kibot ti këta se ke kriju ti çabë nënçmon se ke kriju ti unë kam krijuar nuk kanë mëënën nënçmuan kët form nëse është më nënçu unë nënçmoj Nëse duhet me në nëshmoj, unë në nëshmoj. Po ti, andaj, uve kifuhum, nalë në pak, se kini me më mërë në logari, in kumë të muëminin, nëse jeni besimtar. Uve ma ene alejkum bi hafidh, edhe ju thashu ajbi, kre që të mësime që ka përjoj apë une, s'kam fuqi une me, me ja uzbatu juve me, me dhunë këto, nuk kam une fuqi ekzekutive, s'kam policia, s'ushtria, s'kurgjohë, s'kam nuk kam unë e fushin ekzekutive po kam vetën fushin juridike që kjo që shtu dhe pik së mullet kam e ndryshu dikush le dalin sa dojnë gjikatë sa të rajshëm dhe prokuror të rajshëm që kjo që shtu kush mullet me ndryshu që, që që kjo që shtu kush mullet me mkaldzu mu e se mpeshore të të mukon shtrem të pastaj a i ka me shkut që kjo koni drejta e bojnë zullumqarin të drejt, të drejt, të drejt me Allah, e të drejtin zullumqar ve kjete Allahu nuk shkën e Wa ma ana aleikum bihafiz s kam fuqi ekzekutive me ju ard juve me me zor me ja usti kta po cka tha kjo ngel ne porjecite juve ndomir ndergjegje e kjo eshte nje vler e islamit tjetër se islami mona me kta wa ma ana aleikum bihafiz une nuk kam fuqi ekzekutive nuk kam fuqi ekzekut s kam mundsi me zor me ubo Njetarët kanë thanë, kjo argumenton se islami e jepë frytin e, jep e vetë patë fuqi së patë fuqi. Mane me qëta, besimtari reflekton me besim, e në gjithë të mirën e vetë, frytin e vetë, mëmbëlsin e vetë, kur ka fuqi islami edhe kur s'ka fuqi. E që këtë vlerë se ka asë një sistem dhe njo, hëqë, hëqë. Së mundët me përhab liksin, nuk mundët me përhab liksin a moralitetin të këqijat vetëm se kur kanë fuqi. E që që kjo dalot islamin vlerat e veta. La i kërahef i din, s'ka dhun fe. Edhe kur akon islami me omerin, që që ta jetë janë ledzu. Apo, që që ta jetë janë ledzu, kur e ka pas pushtetin, omer i mil khattavi. Apo, që ta jetë janë ledzu, kur e ka pas pushtetin, omer i mil khattavi. Edhe kur e ka pas Harur Rashidi, qi u ka thon mjekullove shëtit, nëse mua bini fritin, edhe çat hera lexoçi këtë ajet, edhe tash lexoçi këtë ajet. Edhe pushtetet e muslimanëve nuk janë të njëjta apo? Ata rë kanë çën të fuçishë musliman? Shumë kanë çën të fuçishë. Ne kan bos fuqinë ekzekutive sa të nuk e kanë. Mir, po kjo është vlera e Islamit, se Allahu ka mëndjer të mirën, kur pa të kur spa të fuçi e kjo është i për t'i laud dhe sforove Allah sprov çë ja von Allah rubbe te tina. Pastaj tha: Në gjuhën e popullit të tij, qalu ya Shuaibu asalatuk ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala ma a, aw naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la anta al-halim ar-rashid. Ithan oh Shuaib. Fad Abdullah ibn Abbasi. Qalu Kalu i stihzehen, i than ë është vajbë, me tallje, me provokim, nuk e than me seriositet, ë është vajbë. Shiko subhanallah karshimësimeve të zotit që shikë kanë pritë. Sa njeri ju kështu i pritë mësimeve të zotit? Leve qka folke, leve atë qka folke, leve alijërata ngonja, derse po ngonja. A eksisto njësë ngonë tonë? Pa, pa, pa. Sidomos në rjetet sociale që na e kanë shfaqë never liksin e njerëzve dhe na e kanë çit në shesh. Po di gjithat interneti ka prish njerzit. Interneti nuk i ka prish njerzit, ajo në mjet i vogël se ka fuqinë mi prish, ajo vetë që ka zbuluar se ka qenë prish. Ne ka qenë pasfire. Ska pas pasfire tash e ka qenë pasfire, ajo ta nxjer jashtë. Qalu ya shuaib o shuaib. A çiki namaziyat po turdhon ti me me e lan naket çka pa adurojna. Theta dullajbë një abasi, nuk e thanë serios, me hajgare, tha. A që ki namazat të të shtimin, me, me, me i refuzunat e aduruarit ton? Au, e nëfalefi e muari në amanesha, a që ki namazit jotë, po të shtimu përzinë pasurit e tona? Dhe me, ti i tu falë, apo? Që këtë disa njësë, ti falu për veti, më su përzin të ashtë që ki namë regullu na që ështët familjarë dhe që ështët e, e raporteve me së njerëzve, apo? Na në shkollë, po nëjna q në familje punojna që i shdojna në bazar që i shdojna në qajtore që i shdojna në rrug që i shdojna shami që i shdojna ofendomi që i shdojna apo atin gjamija tjetë tjetër shka ije ja, ja. kalu jashu aibu o shu aibu mëse përzin namazin me jashtë tishtë për veti falu të shpijat qka dujsh ban jo nuk kanë darje mes namazit dhe reflektime dhe pasqirime dhe shka dujtmi dha namazit në fushat e jetës Andaj rezumeja e mësimeve të Shuaibit është që besimin Allahun shfaqet më shumë për jashtë sesa sesa brenda. Po, këtu pas një minuta mundish më ardh i urt, djalë mashallah, amma atë jashtë ndrysh është. Atë në përplaset me jetën është pak më ndryshe. Çka i thon? Mos u përzin pasuritë të tona. Në ekonomisë kìm mund si u përzi te. Apo sigurt që disa njerëz mundohen se Islami nuk ka fuqime i dhënë në zhidhi ekonomive botërore. Ka mundësit. E mundësit janë të shumë ta. Pasaj ka dhënë, Innekele Entel Halimur Rashid, edhe thotatullaj më një basi, Kalu a'deullahi si zërën. E kanë thënë, Armiste Allahi tu talë me shuajbin. Qaj kanë thënë, Shumë njëri buti e, Shumë njëri mirë përbashti. Ka bëhajkare. A ti u zupë, A ti u zupë, A ti kënë vëllu me shku ka që këto këto këto tallje me njerëz. Mirë, po çka duhet, besimtari, a do të sash me aq thimë tallje? Jo. Shikoni jo, pejgamberin jo Shuajb. Nuk i ka thënë me tallje. Qale ya qaumi, o popull i jam. Ju ju më mund çish duni, a unë çishum ka Shuajb. Ju jo karshimeje çish doni ju? Jo. A unë karshi juve çish jam i mësuar? E ka dallim. E vallloj ka dallim. Ti më i trajtoi njerëzit çish trajtojnë ata ti apo? Ashka dušanija ska e kanë përhat një një muhabet edukata ime varet prej sjelljes tone. Në ky pikë ka ardhur er ky gjehl tash. Edukata ime varet prej sjelljes tone, apo demek ti më trajtoni shmirë un kam të miru, ka me takti mirë, po më trajton me keq. O keq, ti ke, ke, thash ke nuk ka pazar kjo. Jo. Sjella ime nuk varet prej sjelljes tone. Sjella ime varet të besimit tëm. Sjella ime varet prej besimit tëm dhe ndjegës tim ndaj përgjegjësive mia. Çfarë tha? Ka tha ja, ya qaumi O popull jam ju orvatni me zbrit nivelet e Hajgarës po un nuk zbritje aty e ca un nuk zbritje aty O popull jam eraeitum in kuntu ala bayina o amen anale pak andaleni pak me mendu se ketch ka po ju foli une se kam se kam kta muabet vetem ala bayina me argumente kam studiu me kam E kam me mësime të qartë nga Zotë i jemë. Mi rabbi nga Zotë i jemë. Wa raza kanimin hurizkan hasana dhe më ka furnizu e më furnizim të mirë. Subhanë Allah. E ka qujtë, e ka qujtë për nga mberinë dhe dijen që e ja ka dhonë Allahu. Në disa shpikime, butësien që e ja ka dhonë Allahu. Në disa transmitime, në disa shpikime, që Allahu gjeluale ka privilegjue me ubo këshiltar i popullit, që i ka thonë, këta e kam risk prej Allah. Unë e kam purnisim, tha. Tha Aliju radhi Allahu anë, Allahu e da në riskun, dikujna e pare, e dikujna e ashëndron në, në mendje. Në mendje e ashëndron. Pasta i thaë, Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata't fa ana nuk po duë këshillat e mia që po ja jap juve unë mos mund të kom zbatuesi atëra apo nuk po duam të mos kom zbatuesi atëra unë nuk po duam të kom kundërshtar apo e kjo është msimi i madh nuk po duam as gjathë kjo është msimi i madh me thani ku besuat Allahut pastaj veprimet e tua mundon pa përgjatshme të pa përgjëtshme. Kjo është që që ka thonë shuajbi. Wa ma u ridu en u khalife kum, ila ma enhekum anë. Spo duhe në më ranë kontraktikt me, ran kontrakt me fjalë të mija dhe veprat të mija. Kër t'ju thamë që shtu, që shtu ka me ndejtë. Andaj, kër t'ju është dikuj se je, je besim tardë dhe je i devotëshëm, dhe je i uzuar rrugën e allautë, dëshmojë edhe mos u kontradikto. Në, në momentën e parë që ka bje kontradikt, Tanë pasaj ka thënë Unë nuk dëshiraj vetëm se me përmisua Sa të kam munësi Vë ma të ufiqi Illa billa E suksesi jam në këtë mesele është vetëm i vartë për Allahun Gjellë Alejhi të wakkeltu Vë i lejhi unib Të ajë jam bështetur dhe të kaj Këthehem vëja qaumi O popull jam La e gjrimennekum shikaki Enjusibëkum Mithle ma asabë qaume nuhin O popull jam Most ju shtije u rejtja ndajmeje e të posoni me dënim, subhanallah, kjo menqurije madhe. Most ju shtije u rejtja ndajmeje, se unë përdi që i kini u rejtja dhe zili dhe, dhe, dhe, dhe më lef ndajmue, po prapë se prapë, unë e spodum e au këthi juve me më lefë, dhe prapë se prapë, më lef i juve, most ju shtije me më refuzu, këtë rrugë qka për ju të regoj, apo? E Allah u gjeluarë dhe nejven e ka thonë këta. Wa la yajrimannakum shana'an qaumin an ta'dilu i'dilu mos tyu nzi se urrejtja qe keni ndaj nje populli shana'an shana'an as me mund zemrimin zemrit e majt apo ta mos tyu shtie zemrimin ndaj nje populli mos mu kon te drejt i'dilu bonu te drejt bonu te drejt gase vetem me drejtsi ka mundsi njeriu me ndihmue feja e Zotit xjelal xjel fi ula ta mos tyu shtie urrejtja ndaj meje e çet ju ka dënimi sikur që i ka ka popullin e Nuhit qaumahudin popullin e Hudit va qaum salih ne popullin e Salihit wa ma qaum lutin minkum bi baid e popullin e Lutit se keni larg. Nga sa të ishin në mesin e Shamit dhe Gadishullit arabik te Hijazit e populli lutit ishte ofër detit të vdekur atë e ofër jërdani pra ishin në fështënsi të shtetëve tha uak ma kaum i lutim minkum bibait a qikoni populli lutit se kini larg i kini parë rënimët dhe shkatërimët qa Shka tha was takfiru rabbekum kërkone falje pre zotit juaj thumë me tu bu i lej pasaj pendohu një tek aj inë rabbi rahimun vedud zotit jam është i më shirë shumë dhe dhe i dashur e kjo është një mësim nuk kam mund si pa e përmend që e kam përmend jetar a do me thonë se kur dikushit të pronë gjunahe e të pronë zullum e të pronë e në kufrë se këto ishën dhe qëfar jo e të pronë në shirk a do me thonë që mësë mja përmend si fatët e mirat zotit Apo, dikush e ka të programu me në kokë, se nëse është populli shumë zulum qartë, shumë i prishur, shumë i degenerum, shumë i falimentum, duhet mi apërmejnë vetëm sifatët e Allahut, gëdabije të hidrimit. E shuajbi tha jo ndryshe une, pak ndryshe e kam metodën. E Allahuna i tregon këto metoda për t'i shfridzu ato. Apo, a se kini me poju se shfarë dënimi ka Allahu i gjellëvala. Apo, se se jeni degeneru dhe jeni prishë shuajbi, nuk e mohojke dëgjënërimi, e ja përmenke, përmen dhe të keqen, po kjo sdo me thonë se misë me ja përmen njerëzve rahmetin e Allahut. Tha, o popull, o popull, pas ja përmenit shia, bani stikfar Allahut se me dëvërtet Zotin e kena shumë të më mëshirëshëm. Edhe, u e dud i dashur. Dhe me thonë, ja u përmen në dashurien e Zotin dhe saj është i dashur mid disë përleshjes përshitgë dhe kufër dhe dexenerim dhe korupcion dhe zullum. Apo, ishën rebel, ishën pleçkash, ishën njërës të cilat ja u mirëshin pasurin njërësve në rrugë. Mirë, po kjo nuk në abaneve mës me ufol njërësve me të but. Inë në Rabbi, Rahimën, Vedud, Zotin e kam të mëshirëshem dhe të dashur. Kalu jashu, ajbu, ma nëfëkahu këthira më të kul. Thanë, o oh, shu ajbu, shumicin e kësa që ka përfol ti, cina të, të kuptua. Nuk jena të kuptuena Inna lana rake Fina dhaifën Aina të të pati e të dopt Alim se fjallë të kjit mira Walau la rahtu ke le rajemnake Wama ente alejna bi aziz Mos mu kon familia jote madhe Nëse kishtë familjen e madhe Qo ajbi Le rajemnake të kishmi gurzue Të kishmi gurzue Edhe me këta Allahu Jelle wa ala E mësoj shuajbin me ndryshu e khitaben në gjërimi Tha, ja qawmi, e rahti e azzu alejkum min Allah A familja jemi është për juve ma e madhe se Allahu A familjes ti me ikini droma shumë se se Allahu të bareke vë të ala Vë të khatum vë raekum dhihrije Edhe kini morë zotin Allahun pas shpine për hajgare Pasa i tha, Inë në robbi bima ta amelune muhit, Zotë jam i ka përfshive primët e juve, Vajakau më lu ala mekanet ikum, O populli jam, Veproni që gjithduni ju, Inë një amil, Unë dhe të veproj që gjithdione, Sofë ta alamune me jetihi adhabun, Juhëzihi, Do të kuptoni kujt i vjen dënimi, Juhëzihi do të pështërsoje aj dënim, Pasa i tha, O men huwa kaðebun wartaqibu inni maakum raqib. Dhe do kuptoni kusha kaon rën acak dhe gënjeshtar dhe pritni se do un jam tu prit. Tash, dietar kan thon normal se mes këtij, mes kësaj këshille të butë dhe kësaj dhe këtij kërcënimit kështu ka ka vite. Nuk e ka thon për për një vën. Dashmi më fol me të butë, me të butë von, a kemi pa ju. Kjo ka kalu vite. Un vite, vite, vite, kur ata kanë tepruar, ata reallojë ka thon, thu ju pritni përfundoi çështja dhe ka thënë Allahu hu al-lawala wa lamma ja'a amruna najjinā shu'ayban walladhīna āmanū ma'ahu birahmah minnā wa akhadhat alladhīna dhalamu ṣṣayḥah dhe kur ard urdhriyon për dënim e shpotuam shu'aybin me rahmetin ton dhe ata të cilët kishim besuar me shu'aybin dhe ata të cilët kishim bazullum çka e kaqet humo syhha ikapi britma dhe thot ibnuk e thiri fanasal azab fi alahum i esh persta dënimi veprave tyre të të pse ga shuaib ju fol ke me dbut ata me theqj aj me dbut aj me të, ata me theqj lejerimi ne nivele te mte larta ata e pritshin qarshi me te egert e allah me brit i heshti i heshti, pasetat Allahu Gjellu ala fa asbahu fi dijarihim gjathimin, ka ellem jëgna u fiha, ela buëdeli medjena, kema baudet themud, fat Allahu Gjellu ala dhe mbetën të shtangur në shtëpit e tëre, si kur mësme pasjetu kur si kur mësme pasjetu kur, fat Allahu Gjellu ala larkë qofshin populli medjenit, larkë qofshin populli medjenit, që është largue dhe është malkue populli themudit. Kjo është njarja e populli të shuaibit, populli të medjenit, në këta koha dhe shumë mësime, koha nuk në prëmëtan me unë shkoqit edhe me ndale dhe me shumë stacionë dhe shumë e, udzime dhe satë nxjerën nga këjë mësim, me këta përfundon njarja e shuaibit, dhe ligeratën e arshme, me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu, vazhdojna me shuaibit, Familjen nga ana tjetër e Ibrahimit, ajo është familja e Isħakut dhe prej te Isħaku Jakubi dhe aty e lidhmi historikun e Jakubit me djalin e tij, me gjysmën e bukurisë, së njerëzimit, ajo është Yusufi alayhisalatu sallam, edhe Kyusufi alayhisalatu sallam iken a, a gozza di sta stazione, ven dalle even takime, tesat janë shumë emocionuose, shumë të dhëmshura dhe shumë msimë kemë mundësi me i ngjell nga kjo ngjarje elucim Allahu xhelalu ala që Allahu te bareke ve taala të na bën besimtar të devotshëm elucim Allahu xhelalu ala, ala allahu që Allahu te bareke ve taala tangrit vet diën e pergjithësisë muslimanat elucim Allahu subhanahu te ala që Allahu xhel ne xhelalu ut na ban që të ndjekim këta pejgamber të ndershëm njerëz të privilegjuar të Allahu xhelalu ala njerëz të paporshëritshëm në histori elucim Allahu xhelalu ala që Allahu te bareke ve taala që gjysëm Ramazan i cili ka kaluar Allahu xhelalu ala të na pranoje na بويا قبول تک آی الوسیما الله تبارک و تعالی ج الله جل جلاله مسلمان کدشان الله تندیمان الوسیما الله تبارک و تعالی جسکم نورت یتیمات نوویتارت الله جل والاتین بولان الوسیما الله جل والات الله تجید و تا ی پرفوندیم تمیر اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولکم فاستغفرو انه هو الغفور الرحیم والحمد لله رب العالمین